wa sharral umuri muhdathatha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar lazar tadashur vazdoim edhe më tutje me shpjegimin e kushteve të imanit dhe kemi përmend disa fjalë lidhje me shenjat e vogla të kıyametit për dalë edhe për të kalu të kushti i pest i imanit i cili është besimi në rinjalljen. Pasi kemi përmend shenjat e voglat kiametit, është më rëndësi të përmendim edhe disa shenjat tjera, të cilat janë shenjat e mëdha para se të bëhet kiameti për të kalu pastaj të besimi në rinjalljen dhe në ditën e gjykimit. Vëzër dashur, Pe Amberi sallallahu aleyhi wasallem, Në një hadith të cilin e transmiton muslimi Kaloj një dit pranë sahabve edhe i pas e sahabet po diskutojnë Po bisedojnë edhe i pyjti Tha qka jeni duke diskutu Thanë sahabet jemi duke e kujtu kiametin Jemi duke diskutu për kiametin Tha pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem Nuk bahet kiameti deri ti shihni 10 shenja Kiameti nuk bëhet Derit të shihni 10 shenja Pra shenjat e mdaja Jën 10 të cilat i ka përmend Pe për Ambe R.S. në këtë hadith Cilat janë ato Et at duhan tymi Et dëgjall Dëgjalli Et dëbë Të luë i shëms Min mëgribiha lindja djilit Ka përëndimi نزول عيسى ابن مريم زبريت يا عيسى عليه السلام يأجوج ومأجوج داليا اي يأجوج فا هذا ماجوج وثلاثه خسوف هذا 3 شافيت يتوكس ني شافيتين لينديه نن پرندم هذا ين ن جزيره عربه هذا الفندت واخر ذلك نار تخرج من اليمن Edhe shenje e fundit e gjithë këtyre është një zjarë i cili ka me dalë prej e meni Ka me i tubu njërst Këto jën pra dhjetë shenjat E mdajat kiametit Tymi, de gjalli, kafsha Dalje e djelit, lindje e djelit Ka përëndimi, zbritje e isajt a.s. Je gjught edhe me gjught Edhe tri shafitje tokës Edhe e fundit Zjari i cili del prej jemeni edhe i të ban njerës në një vend, në një mahshër. Sa i përket duhanit, sa i përket tëymit, ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, fër të kibjau me të ëti sema u bi duhanim mubin, pritë të ti atë ditë, kur qëlli ka me elshu një tëmë të madhë edhe të qartë, jëgëshën nësë, hadha adhabun e limë, Ajtymi ka me i përfshi gjithë njerës, vërtet, kjo është një dënim i dhemëshëm. Ajtymi ka me zbrit prej qeli edhe ka me i përfshi gjithë njerës. E disa prej djetarve kanë thanë se kytim ka dalë njëherë. Kjo kanë dozë njëherë në historinë e njëzimit, e shumë prej djetarve kanë mohu këtë se kjo nuk është e vërtet, nga se kjo kytim ka me dalë më vonë dhe është prej shenjave dë më aja e E pas të i përmendëm, prej shenja ve të ndajat kiametit është dëgjalli. Ka thonë për jamberi sallallahu alaihi sallam, Ma bejnë khalqi adam ila qiyami ssaha, Khalqun akbaru min e të dëgjalli. Prej krijimit të ademit alaihi sallam, Derin ditën e kiametit nuk ka kries mat madhe se dëgjalli. Prej krijimit të ademit, derin kiamet, krijes matë madhe se dhe gjalli nuk existon. E një transmitim tjetër ka thonë, që është tje matë madhe se dhe gjalli nuk existon. Gjithashtu ka thonë një hadith, ka thonë, unë për ja tërheg vrejtjen, edhe nuk ka asë një pejgamber përveç se i a ka tërheg vrejtjen populli ti. Për unë për a them një diçka që nuk u a kanë thonë pejgambert, Po, pujbe të të tëre, qëka në të regon për ambejri sa salem, e që për i gamber tjerë nuk e kanë përmen, për ambejri sa salem në përmen një shenj, në mënyrë që ne të dalojmë, dhe gjallin thot innahu a'uar, dhe gjalli është me një sy, një sy dë verëbër e njanin me njanin shë, wa innë Allah e lejse bi a'uar, ndërsa Allahu subhanahu wa ta'ala nuk është i verëbër. Gjithashtu Peambëri sallallam përmend në një hadith eda thot o ju njerëz nuk ka fitnë, nuk ka sprov mbi sipërfaqen e tokës më të madhe se Dejalli. Edhe nuk ka peigamber përveç se i ka tërheq vretjen popullit i tij për Dejallin. Wa ana aakhirul anbiya. Edhe uniam peigambëri i fundit wa antum aakhirul umam adha yuni ummeti fundit wa huwa kharijun fikum la mahala adha dajalli ka me dalte ju dhe nuk ka qare peamberi salla llahu alejhi ve salam peigamberi fundit ma nuk pritet ma han nje peigambar tjetër me ja tërhiq vraitjen edhe ju jeni ummeti fundit ma nuk pritet se dajalli ka mundsi me dal te nje umme tjetër dajalli ka me dalte ju Dhe nuk ka qare. Pa tjetër ka me dalë dëgjallin këtë umet. E pse dëgjalli e ka marë këtë emër? Pse i thuhet dëgjall? Dëgjall në gjuhën arabe rjetë prej foljes dëgjallë. Dëgjallë do me thonë aj i cili gënjen shumë ose aj i cili e mbulon dë vërtetën me të kotë. E pra të dëgjallë quhet edhe aj gënjen shtari i madhë. Ne kemi përmen të shenjat e vogla Për amberi sa selëm ka përmen Se kanë me dalë deri 30 dëgjala Që kanë me thonë Unë jam pejgamber Ata që ka janë, pse janë dëgjala Se ata gënjejnë shumë Edhe embullojnë të vërtetën Me të kotën Po dëgjali është do me thonë vula E gjithë dëgjallave më herët E kur delë dëgjali Si shenjë e ma dhe kiametit Argumentet flasin Se si ka me qenë gjendje E muslimenve në të kohë Kur djenë dhe gjalli, musliman në qëfar gjendje kanë me qenë? Në bastë hadithëve, musliman në të kohë kanë me qenë një fuqi të madhen umet. Musliman kanë me qenë fuqi në të kohë kur djenë dhe gjalli. E për amberi sasëllëm ka përmend se musliman në të kohë kanë me qenë fuqi edhe kanë me ba marveshje në dërmjetë muslimanve edhe romakve. Kush janë romakt që përmendhen? Romakt janë evropjant edhe amerikant. Muslimant kanë me qenë fuqi, se përderi sa muslimant janë dopt, nuk ka nevoj sot armiku me pas marveshje me ta, po i luftanë muslimant gjdo dit, po kër muslimant të ngritin khilafetin, kër muslimant bëhen fuqi, atëher e shojnë se nuk ka zgjidhje tjetër, pa tjetër duhet më ullën tavolin me muslimant, e atëherë, kanë me bo marveshje, thot për Ambiri sa salem, se të salihunë rrumë, sulhën amina, kanë me bo marveshje, me romakt, pra me evropiant edhe amerikant, një marveshje, edhe një beslidhje, fë të gëzunë entum, vë hum aduën minë mëraikum, edhe ju, edhe ata, të dy palt, kanë me e luftu një armik tjetër, një armik tretë, muslimantë, edhe romakt kanë me e luftu një armik tjetër, cili është e armik u i tret, për ambiri sa salem nuk në ka të regu. Cili është armik u i tret, që kanë me e luftu muslimant bashkë me romakt, djetarët kanë përmend disa mendime në lidhje me këtë hadith. Disa kanë thonë, a armik u i tret është irani, e disa kanë thonë, është shteti jehudve, e disa kanë thonë, është Amerika, disa kanë thonë Kina edhe Rusia bashkë e ta është normal, se cili logikisht i shkonë mendja se në realitet ka mundësi me qenë Kina edhe Rusia armiku i tret i muslimanve edhe i romakve po cila është e vërtet nuk ka dë vërtet për deri sa peamberi sa sëlem nuk në ka tregu këto e në mendimet djetarve po nuk gudzon muslimani me thonë që ky popull apo ky shtet ka me qenë Armiku i tretë Se sot është gjendja si është Po ka mundësi pas pak viteve Me qenë gjendja ndryshë Edhe hadithi me u përshtat Mendo një popull tjetër Më shumë se sa përputhet Me kohën që jemi sot E pastaj Thot për Amberis Asalem Keni me luftu më armiku në tretë Edhe keni me fitu luftën Edhe keni me fitu Plashka në luftës E pastaj pasit kryhet lufta kam u ndal në një vend në një luginë e cila quhet Dhitalul. E pastaj një prej krishterëve ka më ngrit kryqin, edhe ka më thon ghalab as-salib, fitoi kryqi. Ai prej krishterëve ka më thon fitoi kryqi. E pastaj ka më uhidhur një musliman, edhe ka më ngrit, edhe ka më e thë kryqin. E pastaj kanë më ngrit krishterët edhe kanë me e prish besën edhe marveshjen që e kanë me muslimant edhe kanë me u përgadit për një luft madhe e cila quhet Melhametul Kubra një luft e madhe e cila quhet thërtorje e madhe kë luft thua, quhet thërtore pëse aty ka me u therë shumë njëri aty ka me u derë shumë gjak e për ambiri sa selëm një hadith tjetër thot nuk ka për të bo kiameti, deri sa të vinë romakt në një vend i cili quhet armak ose dëbik. Kanë me ardhë romakt me i luftu musliman në një vend i cili quhet armak ose dëbik. Ky vend është në siri afër halepit. Në këtë vend ka mu taku ushtria romake me ushtrin islame. Pasta i thotë, Fëja kërru gjullahum gjej shumë minel Medine, e muslimanve ka me ju arë një ushtri e cila vjenë prej Medines. Disa djetarë kanë thanë, ushtri e vjenë prej Medines, e cila është e njohur Medinja për Ambiri sasallam, e disa kanë thanë Medine, e Medine quhet qyteti, Medine do me thanë qytetë, do me thanë një ushtri vjenë prej një qyteti e ka mundësi me qena i ushtri prej Damasku i cili është ma aferë. Ata njerës jenë njerës më të mirë në tokë që egzistojnë adit. E kur të afrohen, kur të vjenë ushtria romake edhe ushtria islame, kanë me tha në romakt muslimanve në eliron i rrugën që t'i luftojmë ata tonët që në kanë trahtu. Nën kupton, me i luftu evropjantë edhe amerikantë që e kanë prenu islamin edhe kanë dalë ka ana e muslimanve në eliron i rrugën, që t'i luftojmë ata kanë me thonë muslimantë Wallahi ne nuk i dorëzojmë dhe zritonë e atëherë thot për amberi sallallahu aleyhi vesellem ka, ka me fillu lufta ushtrije e parë një piesë e parë e luftës ushtrije e muslimanve e cilën da në tri grupe grupi i parë kanë me humbë kanë me luftu me romaktë për amberi sallallahu aleyhi vesellem për ta thotë Allahu nuk uafal as njëherë. Kanë thonë djetartë, këta njerës në nënkuptan që kanë bo ridde, kanë dalë për i dinit. Allahu atyre nuk uafal as njëherë. E pastaj, pjesa e dy të ushtrisë, e cila ka me luftu me romakt, edhe kanë mëra shëhida. Thot për Ambiri salladharje sallam, ata janë shëhidat më të mirë, Të Allah subhanu e ta'ala E pas taj pjesa e tret Të cilët kan me luftu kunde romakve Edhe kan me fitu luftën Këta njerëz kan me fitu luftën Edhe kta jan atat të cilët Kan me eqliru Konstantinopojen Kta kan me fitu këtë luft kunde romakve Edhe kta jan atat të cilët Kan me eqliru Stambolin E pas taj thot për ambejri sasallem Ka me thirë shejtani Pasit kryet lufta, ka me thirë shejtani edhe ka me thonë, ka dalë dhe gjalli. Atëherë muslimant kanë me elonë edhe plaçke në luftës edhe kanë me u këthy e kur të këthehen e shohin se ajo është gënjështër. E pas taj, ushtrije e muslimanve bëhet gati me e falë namazin e sabahut, e në atë moment zbret Isaj a.s. për cilin do të flasim pak më vonë. Gjithashtu për ambejri sallallahu aleyhi vësallem, një hadith tjetër përmendë se kjo luft është luft e cila nuk është pa asë njëherë prej kur egzistan njërzimi. Gjithashtu përmendë se në këtë luft kanë me marë pjesë të dhët flamuj. Hadith ka ardë të dhët flamuj. Qka në nënkupton? Ka thonë djetarë se cili flamur në nënkupton një shtetë. Se cili shtetë? E ka flamurin e vetë Të dhe të flamuj në nënkupton të dhe të shtete krishtere Të dhe të shtete tromakve Ka thonë nënse cilin flamur jënë 12.000 vetë Nënse cilin flamur jënë 12.000 vetë Pra të dhe të shtete Se cili shtet nga 12.000 ushtar Kanë me luftu me muslimant në këtë thërtoret madhe Në të cilën korin fitore muslimant. E pastaj, muslimant kanë me eshtë liru Konstantinopojen. Për Ameri sallallahu alai vësallem ka thonë për Konstantinopojen se kanë me eshtë liru pasarsit e ishakut. Kush janë pasarsit e ishakut? Pasarsit e ishakut janë Evropianet. Shumitës e austrisë që kanë me eshtë liru Konstantinopojen kanë me qenë muslimanë të cilët e kam pranu islamin po të cilët janë evropian gjithashtu transmitimet të cilët tregujnë gjendjen e cilët kam e qenë kur djenë dhe gjalli flasin se në të kohë kam e qenë thëtësi e madhe kam e qenë fukarallëk i madhe peamberi sallallahu aleyhu e sellem thot tre vite përase me dalë dhe gjalli tre vite përase me dalë dhe gjalli një vitë I tretë, pra, para se me dalë djalli, Allahu subhanahu wa taala ka më ndalë 1/3-ën e shiut, edhe ka më ndalë 1/3-ën e bereqetit që del prej tokë. Një nin vit. Vitin e dytë ka më ndalë Allahu 2/3-tat e shiut, edhe ka më ndalë 2/3-tat e bereqetit. E vitin e tretë, pra, mbet edhe 1 vit. Pa dalë dhe gjalli, Allahu subhanahu e ta'ala ka me ndalë shion në tërsi edhe ka me ndalë bereqetet prej toke në përgjithsi. Ma nuk ka me pas asë shi, asë bereqet. Kjo është viti i fundit përës e delë dhe gjalli. E pastaj, vjenë dhe gjallin një kohë që nuk ka gjelbrim. E pastaj sahabët pytën, ja Rasul Allah, po si kanë me jetu njërz në të kohë? سيكان ميتو نيرد ناتكو كونو كزبراتشي هذا نو كاب ريتشيت جادل بريتو كه بها امبير صل الله عليه وسلم ثا التهليل والتكبير والتحميد ويجزي ذلك عليهم مجزاه الطعام نيرد ناتكو كان مثلا لا اله الا الله كان مثلا الله اكبر اذا كان مثلا الحمد لله كيو كاميو ميافتو نونتوشيميت Ra, kjo është gjendja në të cilën kanë me qenë njerët para se të vjenë dëgjali. E pas taj, vjenë dëgjali të cilin pe Amberi sallallahu aleyhi osellem e ka përshkru në disa cilësi. Një prej tyre të cilin e përmendëm, dëgjali një një një sy e ka dëverber. Një cilësi tjetër është se dëgjali të ndërmjetë dë syve në bal i shkru në kafirë. Përëmberi sasalem kur ka përmen Se dëgjallit i shkru në kafir Ka thon e ledhan ket Se tili mu'min I tili din të ledhan Edhe i tili nuk din të ledhan Po me rëndësi është Se ajo është mu'min Ajo person i tili është muslimani mir E ledhan se Në balin e dëgjallit shkru në kafir Pa marë parasysh A din shkrim ledhim A nuk din Edhe nëse nuk din me ledhu Po është muslimani mirë Allahu ja mundëson me e ledhu Atë që shkrunë në balin e dhe gjallit Gjithashtu një cilësi tjetër Që pe Amberi sa salem e ka përmend Ka thonë akimun La ju ledu le Ka me qenë dhe gjalli steril Që s'ka me pas mundësi me pas fmi Dhe gjalli nuk ka mundësi me pas fmi Po cilat janë shkachet Që njerës kanë me u mashtru pas dhe gjallit Allahu subhanu e ta'ala I akadhan disa Mundësi që dëgjalli me i sprovu njerës edhe me pas mundësi me i deviju ata. Cilat janë ata? Një prej tyre është shpejtësia e madhe e dëgjalit. dëgjallit. Dëgjalli ka me pas shpejtësit madhe që pe Amberis Asallem ka përmend se nuk ka me pas as një vend në tokë përveç se ka me shkel dëgjalli. Dëgjalli për një kod shkurt ka me e ecë gjithë si përfaqen e tokës përveç me kësë edhe Medinez në mekë edhe në Medine s'ka me pas mundësi me hi dëgjali si qka anë hadithët tjera se atë e mbrojnë me lajket me shpatat e tyre gjithashtu një mundësi tjetër e dëgjali të është peamberi sa salem ka thanë dëgjali e ka gjenetin e ti edhe zjarin e ti dëgjali e ka gjenetin e ti edhe zjarin e ti fenaru hu gjenna wa gjenetu hu narë Gjëneti i dëgjalit është gjëhnem, është zjarë, e zjari i dëgjalit është gjënet. Këtë dyja kam i pasë dëgjali, zjarin që e ka nëse hymë ta aj nuk djek, po edhe gjenetin atë kopshtin që e ka nëse hymë ta aj është zjarë edhe djegesh. Gjithashtu, dëgjali e ka ndihman e shetanve, dëgjali e ka ndihman e shetanve, dëgjali e ka ndihman e shejtanve, sa që për amberi sallallahu aleyhu a sellem thot, ka me ardh fitneja e ti, me një fitne që dhe gjalli ka me japru dikuit, babën e ti edhe nanën e ti të cilët kam vdik, edhe kan me i thon ata fmiut të ty, të cilët janë shejtanë realitet, kan me i thonë, o birë jonë, pasoj e ketë, se kyk ishte qenëzot në babai i vdekur edhe nana e vdekur ata nuk ringjallën por kanë me ardë shejtan në formën e tyre njësoj edhe kanë me thon obiri on pasoj e ket se ky është Zoti on gjithashtu një mundësi tjetër është se dëllit kanë me i fol edhe sendet e ngurta kanë me i fol edhe kafshët dëlli ka me fol edhe me gurr edhe me dru edhe me kafsh në mënyrë që ti sprovon njerëz Se ajo është Zot E një është tu pe Ambiri Sallallahu alai e sellem Ka përmen edhe një dialosh i ri I cili ka medal Që medal para dëgjalit edhe me kundër shtu Edhe me i than se ti e dëgjali Që na ka lajmru pe Ambiri Sallallahu alai e sellem E pas te njerë që kanë besu dëgjali si Zot Kanë me dasht me e vra këtë person E një për i tyre ka me than Mose vritni se nuk i takon me vra askush Përveç dhe gjallit E pastaj kan me leju Deri sa aj ka me dal para dhe gjallit Edhe ka me i thon At e cila është e vërtet Ka me i thon Ti e dhe gjalli Për cilin nga ka lejmru Pegamberi sallalli e sellem E pastaj ka me e mbyt dhe gjalli Këtë person E pastaj ka me e njit edhe njëher E pastaj ka me i bo pytje Edhe i thot A u bin dhe tash Që unë jem zot thët tash më shtu bindje edhe më shumë, se për amberi sallallahu a.s. nga ka tregu, se ki me mbyt dikënd, edhe ki me e njit, edhe me e njall, edhe njëher, tash më shtu bindje edhe më shumë, se ti e dhe gjalli që nga ka lemru, për amberi sallallahu a.s. Gjithashtu, për amberi sallallahu a.s. ka përmen, tokën prej të cilës, ka me dal dhe gjalli. Prej nga ka me dal dhe gjalli, Degjalli ka me dal prej një vendi i cili quhet Khorasan. Prej Khorasani ka me dal Degjalli. Sa ka me qëndru Degjalli në tokë? Peamberi sallallallu e sellem ka përmend se Degjalli në tokë ka me qëndru katër dhe ditë. Degjalli në tokë ka me qëndru katër dhe ditë. Një ditë sa një vitë. Edhe një ditë sa një mujë. Përstaj një dit, sa një avë, edhe ditë të tjera, si kur ditët që i numrojnë ju. Sa ka me qëndru dhe gjallin të tokë, katër dhe ditë, një ditë, sa një vjetë, e një ditë, sa një mujë, një ditë, sa një avë, edhe ditë tjera, si kur ditët që i numrojmë në esotë, e sahabët të cilët, interesumë për ibadetin e tyre, me njëherë bëmpytje dhe thënë, ja, Rasul Allah, që jo ditë që ka me qenë sa një vjetë, a mi afton që ditë me i falë pes namazë? Ajo është një ditë, po një ditë sa një vjetë, a me i falë pes namazë, apo me falë namazë sa një vjetë? Për Amberi sallallahu alai e sellem thë, jo, jo me i falë pes namazë, në që ditë që është sa një vjetë, nuk kam i falë muslimani pësë namazë dhe posa, tha për Ambiri s.a.s. mundohuni edhe gjeni kohët e namazit për atë ditë. E pas taj disa prej ditarve kanë thanë se kjo ditë sa një vjetë nuk është në realitet sa një vitë. Po prej fitneve të mdhaja një ditë ka mu duk si kur me qenë një vitë. Po e vërteta është se një ditë ka me qenë sa një vitë i cili është një vitë që e nëmrojmë në esot, e pastaj një ditë se një muj, një muj në realitet, e pastaj një ditë se një abë edhe ditë të tjera, si kur ditët normale. Kush ka me e pasu dhe gjallin mas shumëti? Ka thonë për Amberi Saladharje Selëm, shumica e pasusve dhe gjallit janë jehudet edhe gratë. Shumica e pasusve dhe gjallit janë jehud edhe gratë. E një transmitim tjetër ka thonë, kanë me e pasu dhe gjallin 70.000 jehud prej esbehanit 70.000 jehud kanë me qenë ushtria e dhe gjallit Ebu Nuaimi përmend se një vend prej vendeve të esbehanit është i cili është qujtë më herët el jehudie një vend në esbehan është qujtë më herët el jehudie pse është qujtë jehudie se aty kanë jetu Jehudet maherët, e që nënkuptan se Jehudet kanë mu këthy edhe njëherë në këtë vendin e tyre, e pastaj prej këtu kanë me qenë ushtri e dhe gjallit të cilët kanë me pasu dhe gjallin. Gjithashtu pe Amberi s.a.s. në ka përmend se nuk gudzon muslimani të shkon edhe të asprovan imanin e ti edhe të afrohet të asheh dhe gjallin. Po nënse muslimani është i dobë, Atëherë duhet i kësa më shumë Prej de gjallit Thot për Amberi sallallalli e sellem Kushtë dëgjën se ka dalë de gjalli Letë largohet prej ti Se Wallahi ka mundësi Dikush me ju afrua ti Edhe me e pa atë që e ban aj, Edhe me u bind Në ta edhe me e deviju Imanin e ti Prej fit në vetëndaja që rjedhin Prej de gjallit Gjithashtu Ka thon se kanë me ik njerëz për i Dejallit, edhe kanë me dal me jetën për Kodra, vetëm os ta takojnë Dejallin. Gjithashtu na ka mësuar pe Amberi Sallallahu Alejhi Wasallam, edhe ka thon kush e arrin Dejallin, let lexon ajetet e para të surës Kehf, e aqtyen mbrojtje për të prej Dejallit. Gjithashtu na ka mësuar që të kërkojm për Allahu Subhanuhu Teala mbrojtje prej Dejallit kohet e namazit në fund të namazit si kurban të dua pe ambre sallallahu alaihi wasallam edhe thoshte Allahumma inna na'udhu bika min adhab jahannam ozat kërkoj mbrojtje prej teje nga mbrosh prej zjarrit të jahnemit dhe min adhab alqabr a dhe prej dënimit varrit umin fitnet almahya walmamat a dhe prej fitnave të jetës edhe të vdekjes Wa min fitnatil masihi dajjal adat nambrosh pre fitnes dajjallit. E pastaj musliman kan me luftu një luftë e cila ka u zhvilluar ndërmjet muslimanve a dhe jehudve të cilët e pasojnë dajjallin e cila ka u përmend kur zbrat Isa i alayhi salam. Isa i alayhi salam siç e din muslimant Se Allahu subhanahu wa ta'ala, Isaën a.s. e ngriti, e nuk e vran jahudat. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa ma kateluhu, wa ma salibuhu, wa lakin shubiha lehëm. Isaën a.s. nuk e vran jahudat. Asë nuk e gëshdun, po aju për njau atyre. Po qëka ndodhi me Isaën a.s. bërra fa'ahu Allahu i lejh, Allahu e ngriti, Isa'in alayhis salam Allahu ngriti Isa'in alayhis salam çill e për shenjave të mëdha të Kiametit është zbritja e Isa'it alayhis salam ka thonbe Amberi sallallahu alejhi salam ka me zbrit Isa'i alayhis salam minaren e bardh e cila është në lindje Damaskut pe Amberi sallallahu alejhi salam kur e tha kët hadith nuk ishte në Damask minaret bardh po kjo ndodhi pas 7 shekujve Ndërtimi i minares bard e cila është lindje Damaskut, në këtë vend ka mëzbrit Isa i Alaihi Salam. Kur ka mëzbrit Isa i Alaihi Salam, Isa i Alaihi Salam zhvret në at moment ku e përmendëm se musliman kan më urrëstu edhe kan më u bë gati për ta fal namazin e sabahut. Gjithë ushtria e Islamit kan më u bë gati, kan më urrëstuën Safa përtafal namazin e sabahut në atë moment zbret Isa i alaihi salam e kur zbret Isa i alaihi salam imam i musliman ve ash një musliman i mirë kush ash kë musliman i mirë ky musliman i mirë është imam mahdi e ka një hadith se imam mahdi u anë Isa i alaihi salam edhe Isa tdal imam i musliman ve po Isa i alaihi salam nuk pranon edhe imam vajdan namazin e musliman ve imam mahdiyu e pas namazit dalin muslimant bashk me isain alayhi salam edhe perballen luft me dajallin edhe me jehudot e kur a shah dajalli isain alayhi salam fillon t shkrihet sikur kripa e tela shkrihet nuj po allah subhanahu wa taala ka caktuar q aj mos vdes duke u shkri po të vretë Isai a.s. ata edhe të derdhët gjakujti. Kështu që Isai a.s. e mbytë dë gjallin, e pas të i vazhdojnë lufta e muslimanve me jehudet, e pe amberi sallallahu a.s. më thot, në ditë ka me folë edhe guri edhe druri, edhe druri ka me thonë, o musliman, eja se pas meja shfshe një jehud, përvesh një druri i cili quët gërqët, Ky nuk ka me folë Gjithë drujtjerë kanë me folë Edhe kanë me ju tregu muslimanve Vendet kufshihën jehudet E pastaj kanë me efitu muslimant luftën Në bjehudet Edhe kanë me umbyt dhe gjali E zbritja isajt a.s. Nuk kundërshtohet me hadithin E pe amberi sallallahu a.s. E cili thot La nebij baadi Nuk ka pe i gamberë pas me Isa iselaj alayhi salam osh peigamberi Allahut po po Isa alayhi salam kaqen peigamber para peambere sallallahu aleihi salam ku riqard peigamber laku Isa alayhi salam para peambere sallallahu aleihi salam apo pasti para peambere sallallahu aleihi salam po kurzbrat Isa Si shenjë e ma dhe kiametit nuk ka me zbrit si pejgamber pas pejamberit sa salem, po ka me zbrit edhe ka me gjyku me shëriatin e pejamberit sa salem, ka me gjyku me Koran edhe me sunet. Pasi të kryhet lufta, ndërmjet Isait a.s. edhe dhe gjallit nuk përfundan rënsia e Isait a.s. bitokë, Po Isai a.s. vazhdon edhe më të tje me musliman në luftën e tyre me jëgjujt edhe me jëgjujt. Qëka janë? Jëgjujt edhe me jëgjujt? Për Amberi s.s. ka përmend se shenj e ma dhe kiametit është dalja e jëgjujt edhe me jëgjujt. Allahu s.s. e përmend se këta dy popuj kanë jetu në kohën edhe lë karnenit. Se i përket dhulkarnejnit Disa kanë thonë se është pejgamber E disa kanë thonë se është njeri i mirë Kemi përmenë hadithin e pejambëri sallallahu alai e sellem Se pejambëri sallallahu alai e sellem ka thonë Se i përket dhulkarnejnit nuk e di A ka qenë pejgamber ajo Pra nuk dihet dhulkarnejni A ka qenë pejgamber ajo Pa Allah subhanu e tala ta na të regonë Se dhulkarnejni duke kalu një dit për e ditve me një piesë gjemati ti kaloj nga një vend i cili ishte ndërmjet dy kodrave ndërmjet dy kodrave jetanin dy popuj ata janë i e gjudj edhe me e gjudj e kur kalun aty e panë një popull të cilët nuk kuptanin nuk kuptanin asë gjuhen edhull karnejnit asë nuk kuptanin edhe nuk ishin njerëz të qetë nësi përfaqen e tokës ishin njerëz ça banin shkatërrime e pastaj njerz i than Dulkarneinit A kamun si që të na ndihmosh edhe ta vendosh një perde ndërmjet neve edhe këtyre njerëzve Ed Dulkarneinit Allahu subhanahu wa taala i kishte dhën fuqi edhe mori hekur mori edhe shkrini hekurin edhe e vendoi atë mbi dy kodrat Edhe e zuri si përfaqen e këtyre dy popujve Që ata mos dalin prej ati vendi Dëri kur Dëri kur dhjen përëntimi I Allahut Subhanahu wa ta'ala Fatë Allahut Subhanahu wa ta'ala Hatta idha futi hati e gjuju wa ma gjuj Wa hummin kulli hadabin jensilun Dëri sa kur dhjen koha Që ta të Zbulojnë që të hapin vendin e tyre Je gjusht edhe me gjusht Edhe dalin bisi përfaqen e tokës Duk e kalu bi gjdo vend E pe amberi sallallahu alai e sallam Një dit për e ditve Ungrit i trishtum edhe tha La ilaha illallah Wejlun lil arab Min sharrin kadiktarab Tha mjerë për arabet Për një sharr që është afru Mjerë për Arabët se një shër i madh është afru Cili është e shër Tha sot je gjusht edhe me gjusht E kan hap atë vendin e tyre Së dy gishta E kan hap një vrim Së dy gishta Për dal je gjusht edhe me gjusht Dë me thonë kohën e për amberi Sallat alesallem është hap vendi i këtyre popujve Të cilët kan me ba shkatrimen tokë E kur djen koha që me dalë këtë dy popuj, Allahu subhanahu e talë ka me jau mundësu edhe ka me jau kujtu me thonë që nësër kemi me e hapë këtë vrim, isha Allah. Përderi sa nuk thojnë isha Allah, s'kanë mundësi me dalë. E kur djen momenti që me dalë këta si shenje ma dhe kja metit, kanë me thonë isha Allah, nësër, kemi me e vazhdu punën tonë edhe kemi me e hap vrimën për medalë. E kurë thojnë isha Allah atëherë ditën e nesërme, kanë medalë këta dy popuj edhe kanë me fillu shkatrimet e mdhaja mbisi përfaqen e tokës. E muslimantë ku kanë me qenë? Ku kanë me qenë Isai a.s. në ditë? Allahu subhanahu e ta'ala ishpall Isai a.s. edhe i thotë meri rëbë të mi në ditë Edhe hypnin bi kodrën tur Isaj a.s. atëher i merë muslimand Edhe hypin bi një kodrë E cila quhet tur E pastaj dalin Je gjusht edhe me gjusht Edhe kalojnë nga një lum I cili quhet tiberia I cili është afer palestines Kalojnë këta nga nga afer këti liqeni Edhe fillojnë me pi uj Deri sa kur arin i fundit i tyre e shëhë se në këtë vend nuk ka uj thët për Amberi s.a.s. atëher e i fundit ka me thonë dikur në këtë vend ka pas uj po sëtë këtë vend pas ka mbet pa uj. Kënë në kuptonë numrin e madh këti populli sa që kanë me eshterë gjith liqenin e i fundit i tëre ka me mbet pa uj. Isai a.s. duke qëndrun kodrën tur bashkë me muslimant e gjusht edhe me gjusht duke bë shkatrimën bisi përfaqen e tokës kanë me shkatru gjdësën edhe nuk kanë melan asë një njerit gjallën bisi përfaqen e tokës e pastaj thot për amberi sallallalli e sellem kanë me thonë katel nga menfil ard i kemi mbyt gjith ata që janë tokë helum me fel naktul menfis sema ajde tash E dhe ti mbysim ata që janë qilë, i kemi mbyt krejt që ka kanë tokë, a i dhe ti mbysim ata që janë qilë, e pastaj kanë me filu edhe me hudhë shigjetat e tyre drejt qilit. Kjo është një prej argumenteve se luftrat që kanë më uba në fund, para kiametit luftrat që kanë më uba në fund kësaj botë, kanë me qenë me shpata edhe me shgjeta e jo me bomba edhe me raketa luftrat kanë me u zhvillu me shpata edhe me shgjet nga se je gjusht edhe me gjusht nuk kanë me kërsit maltia edhe me kalasha drejt qelit po qka kanë me hudh shgjeta drejt qelit Allah subhanu e taala ka me isprovu edhe shgjetat e tyre kur zbresin tok kanë me zbrit duke qenë njërosura me gjak Shëgjetat e gjujhve dhe me gjujhve, kur të binë tokë, kanë me qenë me gjakë, e atër kanë me thonë, imbytëm ata që janë tokë, edhe imbytëm ata që janë që janë qilë, e Allahu subhanahu wa ta'ala një shtrit vogël, edhe dopt e lëshon, kunder këtyre njerëzve zulumqar, ata janë disa krimë pët vogël, që Allahu subhanahu wa ta'ala ilshon bita, dhe nuk a lan asnjë prej tyre të gjithë palohen mbi sipërfaqen e tokës të vdekur e athar Isa i alayhiselam bashkë me musliman zbresin tokë edhe e shohin se nuk kanë mundësi me shkel prej trupave të xuxhve edhe me xuxhve edhe nuk kanë mundësi me çndrun tokë pre era skeçe e cila vjen prej jenazeve tyre të edhe Isa i alejsalam pandua edhe Allahu subhanahu wa taala i çon disa shpend te cilet i marrin trupat e tyre edhe i hudhin nje vend atje ku don Allahu subhanahu e pastaj Allahu subhanu wa ta'ala elshan një shi edhe e pastran si përfaqe në tokës edhe pastaj i thot tokës ndjeri bereqit e tua ndjeri pasurin të ndë e pe ambiri sallallari e sellem ka thon lumë për jetën e cila ka më ujetu në kohën e isajt a.s. pas i shkatrot dhe gjalli pas i shkatroni e gjusht edhe me gjusht lumë për atjetë që kanë me jetu musliman me Isajnë a.s. Qëfar jetë është kjo? Ka me kalu një musliman afer një luani e luani nuk ka me e kafshu ata. Gjithashtu ka në hadith që musliman fmi të tyre kanë me lujt me gjarëpri edhe gjarëpri nuk ka me i kafshu ata. Edhe ujqt Nuk kanë më i kafshu dhelët e muslimanëve, dhe, po kanë më ujetu në jetë në rahati, nçetsi, nuk kanë më pas hidhrim edhe xhelozi. Kjo ka më qen jeta e muslimanëve bashkë me Isaun alayhi salam. Isaaj alayhi salam ka më jetu 40 vite. Isaaj alayhi salam ka më jetu 40 vite e pas 40 viteve thot peambëri sallallahu alejhi dhe sellem vdes Isa i dhe musliman i ia falin cenazën Isait alayhi salam e pas i vdes Isa alayhi salam mbesin ajo pjesë e muslimanve të cilët kanë kanë jetuar me të e pastaj vjen një kohë që peambëri sallallahu alejhi dhe sellem ka ka thon ka më ardhur koha që ka me ufshi islami si kur fshihen teshat e vjetra. Teshat e vjetra kur bahan shumë, fshihet ajo në gjyra edhe shkrimi të tëre. Ashtu ka me ufshi islami mbisi përfaqen e tokës sa, ka, sa që ka me ardh koha, njerës të ma nuk kanë me dit ashtë që ka ashtë namazi, ashtë që ka ashtë agjerimi, për disa prej plegjve kanë me thanë, i kemi dëgjut parte tonë që kanë thanë, La ilahe illallah Edhe ata kan me thon La ilahe illallah Gjithashtu pe Amberi s.a.s. ka thon Nuk bëhet kiameti Derisa në tokë thuhet Allah, Allah Për derisa në tokë Për mendet emri Allahut Nuk ka me u bëh kiameti E pastaj Allah subhanu wa ta'ala Ka me equ një er E cila vjen pre jemeni dhe kam u marr shpirtin gjithatyre të cilët e kanë edhe një grimcë imanit. Pe anveri sallam ka thonë, Allahu ka më t'u një her për yemenit, e cila nuk ka më elan as një person i cili ka çoft edhe një grimcë imanit, përveç se kam ja marr shpirtin. Gjithashtu ka thonë sallallahu alaihi wasallam, nuk ka më u bë kiameti përveçse mbi njerëz mat prishur që ekzistojnë. Gjithashtu një hadith tjetër thot peamberi sallallahu alejhi dhe sellem, kam iu ar njerëzve shejtani edhe kam iu thon, a nuk pun përgjigjeni? Kan më i than ata, në çka të përgjigjemi ne ty? Ka thon ti adhuroni idhujt, se prej tyre ju vjen rrisku, prej tyre ju vijnë të mirat, e pastaj njerëz në fund kësaj bote kan më u kthy edhe një herë Në dhurimin e idhujve Njerës kanë me qenë njerës matë prishur Që kanë egzistu ndë njëher Deri sa pe amberi sallallalli e sellem thot Ka me kalu një person I cili ka me e pa një mashkull edhe një femër Të cilët bëjnë zinan mesin e rrugës Edhe njerës kalojnë edhe ishohin ata Maj miri atyre është Në dit një person i cili thot Po si kur kish edalë ma ta në murit, si kur ti shefshek pak, e mos shohi njërët. Ky ka me qenë, njëriju ma i mirë në të kohë, ndërsa njërët kanë me bazina, në mesin e njërzve, duke ma, mos pas turp, as njëni prej tjetërit. E pastaj ka me ardhë koha, që të shkatrohet edhe qabja. Peamberi sallallalli e sellem ka thonë, ka me u shkatru qabja, prej një njërijut, e cili quhet, dhësë suaj katejnë një person i cili quët dhësë suaj katejnë ka me e shkatru qabën a i person është i shkurt edhe është i zi ka me e shkatru qabën duke i he gurët e saj njën nga një ky person në fund kësaj bote ka me i he gurët e qabës njën nga një ka me e prish çaban nga se kur nuk ka neerthmir kur nuk ka musliman edhe çabia nuk e ka vlerën e saj e pastaj kamelin dielli nga perendimi si shenjë e madhe e kıyametit thot peamberi sallallahu aleyhi ve selam nuk ka për të bë kwa kıyameti deri ti lind dielli kah perendimi fa idha tala'at kurtlin dielli kah perendimi fërra ahën nëse amenu e gjmeun, këta njerëz që i adhurojnë idhuit, kur të shohin se djeli linë ka përëndimi, krejt kanë me e besu Allahun subhanu wa ta'ala, po thot për gëmëberi sasalem, kjo është dita që ma nuk bëndobi imani, edhe ma nuk bëndobi pëndimi, kur të linë djeli ka përëndimi, nuk bëndobi as imani, as pëndimi, e në ditë, çelin dielli ka perëndimi a dit ka me dal edhe një kafshë e cila është shenjë e madhe e kiametit thot Allahu subhanahu wa taala wa itha waqa al qaul aleihim e pastaj kur vjen momenti kur vjen premtimi i Allahut akhrajna lahum dabbatan min al ard athartha dnee enzirim ni kafsh prej tokë tu kallimhum an an nas kanu biayatina La ju qinun Kjo kafsh atëher ma kur nuk pranohet imani Atëher ajo ka me ju fal njerëzve Edhe ka me ju thonë Se ju nuk keni qenë bindur Në argumentet E Allahut Subhanahu wa Ta'ala E shenja e fundit Si qka përmen për amberi Sallallahu alai e sellem Edhe ka thonë Wa akhiru dhalik Edhe shenja e fundit Etyre është Narun të khrugju minë eljemen Një zjarë i tili delë Prej e meni Të të rudun nëse ila mahshërihim Ka me imbledh njerëz Në mahshërin e tyre Ka me dal një zjarë Prej e meni Edhe ka me i tubu njerëz Në token e shamit Dëri sa kan me umbledh gjith njerëz Në shamë E pastaj vjen momenti që israfili me ifrysurit Israfili ifrysurit edhe shkatërohet dhe gjydo sënd E cila është në tokë E pastaj vjen koha që Allahu subhanahu wa ta'ala Ti rinjall njërt edhe njëherë Si kanë me u rinjall njërt Si kanë me vazhdu pastaj jete atyre Si është procedur e ditës gjykimit Si kanë me unda njërt për gjennet هذا بر جهنم ان شاء الله الله سبحانه وتعالى نتقن لجرات نارش ماذا واظو مكوستين ايتيمانيت ايلي هوس بسيم رنجالين ادن ديتن ادجيكيميت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك